بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي افرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد عزيز مسلمان قداسرم Yenə də sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağa nəsət edirəm. Bəqədə surəsinin təfsirinə davam edirik. 62-ci ayənin təfsirini etməmişdən əvvəl dünənki dərsdə unutduğum bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm. o vaxt ki,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 Allahı görmək mümkündür və bu da yalnız müminlərə nəsib olacaqdır. Kafirlərlə Allahın arasına pərdə səkiləcək, hizab səkiləcək və onlar heç vaxt Allahı görməyəcəklər. Və bunu aid Quran-ı və hədislərdə cəmi yüzlərlə dəlillər var. Bunu sübuta yetirən dəlillərin sayı hesabı çoxdur. Bundan yalnız birini qeyd etmək istəyirəm. Ki, bu da çox tutarlı dəlildir. Allah Subhanahu taala Qiyamət surəsində 22 23-cü ayələrində buyurur ki: "Vucuhun yawma'izhin nadıra ila rabbiha nadira." Əgər saysan, bu bu iki ayənin tərkibində 6 kəlmə var. Bu 6 kəlmədən də biri on qoşmasıdır. Demək 5 kəlmədir. Bu beş şəlmənin beşi də Allahı görməyə dəlildir. Birincisi Allah Subhanahu taala deyir ki, "Vucuhun." Vucuhun dedikdə üzlərdir. Yəni üzlər o gün o gün nəcə nəcən üzlər parlayacaq və Rəbbinə baxacaqdır. Üzlər dedikdə bur burada dəlil nədir ki, Allahı görəcək. Dəlil olur ki, Göz üzdə yerləşir. Bəsirət kəsdəlsəydi, bəsirətin bəsirəti üzlə əlaqələndirməzdin. Allah Subhanahu taala üz dedi və gözlər də üzdə yerləşir. Bu bir ki, gözlə Allah Subhanahu taala nı görəcək. Sonra verir: "Ya izin, o gün. Əgər bəsirət olsaydı, hər zaman hər kəs bilir ki, Allah var. O günü xüsusiləşdirməyin Mənası nədir? O gün xüsuslaşdırmanın mənası budur ki, o gün məhz möminlər onu gözlə görəcəklər. Nadirə üzlər, üzləri parlaq olanlar görəcək. Kafirləri istisna etdim. Halbuki bu dünyada kafirlər bilirlər ki, Allah var. Bəsirətləri onu görür. Amma qiyamət gününü onlarla Allahın arasından hicab çəkiləcək. Necə ki, mütaffifin surəsində Allah tala deyir ki, xeyr, onlarla Allah arasına, Rəbbinin arasına hicab səkiləcək onlar Allahı görməyəcək. Sonra növbəti ayədə Allah tala deyir, ilə Rabbihə. İlə Rabbihə nə deməkdir? Rəbbinə tərəf. Vəsirətin istiqamətə ehtiyacı yoxdur, hansısa bir tərəfə. Heç demir ki, qəlbimlə falan tərəfə. Sevdim, filan tərəfə iman gətirdim və s. Qəlb bütün istiqamətə ehtiyac yoxdur. İstiqamət ancaq göz üçündür. Tərəf. Rəbbinə tərəf. Və yəni, ayət 5-ci açıq ayədini deyir ki, baxacaqlar. Nazıra. Baxacaqlar sözünü başqa cür yozmaq olmaz. 62-ci ayədə Allah subhanahu ta'ali buyurur ki, İnnə ləzina əmənu və ləzina nəsara və sabiin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 Sabilərin kimlər olduğunu açıqlamamışdan əvvəl demək istəyirəm ki, Yahudi sözü ümumiyyətlə nəqən əmərə gəlib? İki rəy var. Birinci rəy odur ki, Yağub əleyhisselamın oğlanlarının adının biri Yahuz olub. Yahuz ibn Yağub. Zə hərfi də ərəbləşəndə dələ çevrilib və olub yahud. Bu, birinci rəydir. İkinci rəy isə, bu, çox tutarlı bəydir. Musa aleyhissalam qövmünün həm də öz adından Allaha tövbə etdikdə, bu, qurnu şirk etdiyinə görə onların əvəzinə tövbə edib, deyir ki, innə hudnə inəyik. Hud sözü. Bu sözdən əmələ gəlib, olub, yahudi İnnəhudinə eləyik də mənası odur ki, biz sənə tövbə etdik. O ki, qaldı nəsraniyə. nəsrani sözü də Şam şəhərinin bir kəndinin adıdır, o addan götürülüb, nəsran kəndi. Amma sahabilər, demək Şəvxani Rahimə Allah deyir ki, bu söz iki feyldən əmələ gələ bilər. Lüqət alimləri bir qismi deyir ki, sabəə feylindən əmələ gəlir, yəni zahərə, üzə çıxdı. Üzə çıxanlar. Bir qismi də deyir ki, sabə, yəni mələ, meyl edənlər. Daha doğru fikir budur. Onlar meyl edirdilər. Bir dindən başqa bir dina. Çox anidir ki, lüqəti mənada bu deməkdir ki, bir dindən başqa dina meyl etmək. Və ərəblər də o vaxt müsəlman olanları Barəsində deyirdilər ki, qapsa da Dədə babalarının dinindən çıxıb Məhəmmədin dininə meyil etdilər Bu türünü adlandırırlar Fə Bəzi rəylər də gətirir orada ki bu, güya Onlar mələklərə ibadət edənlər olub Lakin ən doğru, ən düzgün rəy Seyyədi Rahimə Allah Əmdə Şəvqanin Bunu dəstək Deyir ki, onlar nəsranilərdən bir qrup dindarları idi Allaha ibadət edən dindarlar lakin onların hamısı deyil Allaha iman gətirənləri cənnətə düşəcək axirətə iman gətirənləri cənnətə düşəcək və yaxşı əməl sahibləri cənnətə düşəcək hamısı deyil ancaq Allahın istismay etdikləri dindarlar müminlər cənnətə düşəcək və cənnətə düşdükdə, yəni qiyamət günü Onlar Onları nə gözləyir? Allah subhanahu aleyhələ deyir ki, Və xalxun və ləhum yəhzənun. Bu ayə barəsində əvvəlki dərslərdə danışmışdıq, belə mənada olan ayə barədə. Onlara heç bir qorxu yoxdur və kədərlənməyəcəklər. Heç bir qorxu yoxdur və kədərlənməyəcəklər. Qabaqda onlara heç bir qorxu gözləmir, olub keçənlərə görə də kədərlənməyəcəklər Təfsir alimlərindən biri də de deyir ki, hətta sabilər qibləyə tərəf namaz qıladırlar. Lakin o zaman qibləyə bilirsiniz. Qudsə tərəf idi. Məhəməd s.ə.m. gələnə qədər qiblə qudsə tərəf olub. Bunlar da Allah bilir hansı qibləyə, hansı tərəfə ibadət edirdilər. Başqa bir ayədə Allah-u Teala deyir ki, Ələ İnnə əvliyə Allah lə xəvfin əlihüm və ləhüm yəhsənən. Həmin o iman gətirənləri yahudilərdən, nəsrənlərdən, sabilərdən, ələ, ümumiyyətlə bu iman gətirənləri Allah-u Teala özünün dostları hesab edir. Bunlar Allahın dostları hesab olunur. Mümünlər Allahın dostları hesab olunur. Allah s.ə. bu ayədə bəyək oxuduğum ayədədir ki, həqiqətən Allahın dostları o gün onlar üçün heç bir qorxu olmaz və onlar heç nəyə kədərlənməzlər. Bunlardır, iman gətlənləz. Və ki, heç kəs deyə bilmək ki, umumi şəkildə yahudilərin hamısı kafirdir, nəsrənlərin hamısı kafirdir, sadilərin hamısı kafirdir. Allah qala istisna edir. Onların arasında həqiqətən iman gətirənlər, möminlər cənnət əhlindən olacaqlar. Sonra Allah s.ə. bir daha onların yadına salır. bir əxaz nəmisiə Biz sizdən əhd peyman aldıq. Nəyi əhd peyman aldığını əvvəki dəhslərdə izah etmişdim. Allah-ı şərik Allahın göndərdiyi elçiyə qarşı çıxmayacaqlar. Allahın nazir etdiyi kitabı oxuyub, onu əməl edəcəklər və s. Bundan əladır, deyir ki, o boyda dağı bulud kimi sizin üzərinizə gətirdik. Kölgə saldı sizin üzərinizə. O boyda dağı. Tur dağ deməkdir.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 Allah Allah-ıqlaqə etmək, gülmək vəllahi küfürdür. Onu götürüp ne edəcəyini Allah-u səhələ görürlərini beyan edir. Bu nə ki, kitab əhlənə? O zaman, o dövürcü kitab əhlənə. Bize də aittir. Müsləlmanların hamıya aittir. Kimi Allah-ıqlaqa kitab nâzil edibse, o kəsələrin hamısına aittir. Allah-ıqlaqa dedi ki, vəzqûmə fīhî onun içindəkiləri xatırlayın ki, bəlkə qorxasınız. Quranı oxumayan, evində onu bir şəkil kimi, eksponat kimi saxlayan adam Allahdan qorxa bilər, yarar onun içindəkiləri oxuyasan, oxuya, oxuya da səndə o təqva əmələ gəlsin, Allah qarşı olan o, Allahdan o qorxu səndə əmələ gəlsin, axsın. Quran oxumayanın qəlbində Allah qorxusu necə ola bilər? Səhərdən axşama qədər Allahı unudub, eş işrətlə, sər xoşluqla və s. Şeytanın diqdi etdiyi bir əməllərlə məşğul olanın qəlbində qorxu haradan ola bilər? <coughs> Sonra Allah s.a. buyurur ki, Sümmə tavalləytum min bədi zəlikə Bütün bunlara baxmayaraq, görün nə qədər nimətlər göndərmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, bundan sonra yenə də üç çevirdiniz. Üz döndərdiniz və Və əgər Allahın sizə lütfi olmasaydı və Allah sizə rəhmətməsə idi, siz ziyana uğrayanlardan olardınız. Görün nə qədər günahlar etdilər. Hətta Allah şəhiz qoşdular. Allahın onlara verdiyi nimətlərə nankör oldular və s. Nə qədər möcüzələri unuttular. Buna baxmayaraq Allah taala yenə də onları bağışladı. Çünki Allah rəhəmlidir. Çünki onların arasında Musa aleyhissalam var idi. Bəsində onları kim bağışlayacaq? Məhməd s.ə.v olduğu vaxt Allah s.ə.v müşriklərə əzab göndərməli. Elə bir raya var. Sən onların arasında Olduğun halda, sən onların arasında ola ola, Allah onları cəzalandırmaz. Onlara müksibət gətirməz. Sünki sən onların arasındasan. Odur ki, Peyğəmbar s.a.v. hicrət etməyi əmr etdi. Bəzi təfsir alimləri Əbul Aliya və s. Allahın bu ayədəki o rəhmət kəliməsini Quranla izah edirlər. Yəni Allahın sizə olan lütfu və Quran olmasaydı siz yanağ ora Bu cür nə izah edirlər. Və bəziləri də bu izahı əsaslandırır. bu ayə ilə Allah Subhanahu Taala deyir: "Bənəzzalna minəl Qurani ma huwa şifaun və rahmeten Quran nə etdi? Onda şəfa var və möminlər üçün rəhmat var. Həmin rahmet sözünü Quranla əlaqələndirir. O mə Allahu Əlam. Bu da bir təfsirdir. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və siz bilmisiniz ki, sizdən bəzi kəftərlər gizli gizli edirdilər. Artıb içərinizdən şəmbəyə, yəni şəmbə günün rəayət etməyənləri tanıyırsınız. Biz onlara mənfur meymunlar olun dedik. Şimqiti rahiməhullah deyir ki, Allah s.ə. Əl bu ayədə onların nə etdiklərini, nəyə görə bu müsibətə düçar olduqlarını göstərmər. Amma başqa ayədə bunu göstərir. Ərəf surəsində 163, 164 və 165-ci ayələrdə görün nə deyir? verin, onlar nəyə görə bu müsibətə düçər oldular? Allah-ı Allah deyir ki, onlardan dəniz sahilində olan kənd barəsində xəbər al. Məhməd salsaləmə deyir. Dənizin kənarında kənd var idi. Allah onlara əmr etmişdi, yəni qadağan etmişdir ki, Şəmbə günü Balıq oğlamasınlar. O vaxt onlar şəmbəyə riayət etmədilər. Yəni, balıq tutmağa başladılar. Özüldə görün, Allah onları necə sınağa çəkirdi. Başqa günlərdə balıq gəlmirdi, məhz şəmbə günü gəlirdi. Onlar isə necə ilə qurdular? Onlar dedilər, biz şəmbə günü balıq oğlamıraq. Cümə günü tor çəkirdilər və bazar günü o toru çıxardırdılar. Və deyirdilər, biz balıq oğlamıraq. Halbuki o balıqlar şəmbə günü o toru çıxardırdı.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 Odur ki, bu cürlə onları sınadı. Onlardan bir dəstə dedi, Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzaba düçar edəcəyi bir tayfaya nə üçün övüq nəsiyyət vermirsiniz? O dəstə ki, balıq oğlayırdı, digərləri deyir ki, nə onlara övüq nəsiyyət vermirsiniz? Onlar isə dedilər, Rəbbiniz yanında üzrxalqlıq etmək üçündür. Bəlkə onlar Pis əməllərdən çəkilsinlər. Ona görə də onlara öyüd nəsiyyət verməndirlər. Onlara edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman biz pis əməlləri, yasaq edən kəsləri xilas etdik. Kimlər ki, qadağan edirdilər, o vaxt onların arasında da möminləri var idi. Onlara xilas etdi, haqsızlıq edənləri isə ita etdi, çıxdıqlarına görə dəhşətli bir əzabla yaxaladıb. Nə idi o əzab? Onları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 Cümhurun yani əksər alimlərin təfsirinə görə onlara həqiqətən məmumlara dönür. Sonra Allah Subhanahu Taala deyir: "Feca'alna ha hə nəkalan limə baina Bütün bunları Allah Taala nə üçün etdi? Gələcək nəsil üçün ibret olsun. Onların başına gələn o bəla gələcək nəsillər üçün ibrət olsun. Lina baina yadiha. o vaxt yaşayanlar üçün də bir görüş olsun. Onları bu cür cəzalandırdı. Wa ma khalfaha fil onlardan sonra məhvə məhv, məhv eddiklərinə də yenə ibrət olsun deyə belə etdik. Və ayənin sorumda da və məuiz əfəllil müttaqin həmsinin müttaqilər üçün də bir öyid nəsiyyət olsun. Baxın, görün kümlər üçün bir hadisədə nə qədər ibrət, nə qədər öyid nəsiyyət var. Sonra Musa aleyhissalam qölmünə əmr edir ki, bir inək kəssinlər. Allah ta'ala deyir, İz qalə Musa liqavmihi innə Allah yəmurkum həntəzbəhub dəqara. Musa qövmünə əmr etdi ki, Allah sizə bir inək kəsməyə əmr edir. Nə üçün? Nə üçün onlara inək kəsməyə əmr etdi? Belə bir hadisə baş verir və bu hadisədən sonra onlar Musa a.s.mə müracaat edirlər deyə o da onlara inək kəsməyə əmr edir. Bəni, İsraildən bir kişi sonsuz olur. Yəni, uşaq olmur. Və onun da çoxluğu var dövləti olur. Eləsə də, qardaşı oğlu olur. O bilir ki, o öldükdən sonra qardaşı oğlu ona varis olacaq. Yəni, onun var dövləti qardaşı oğluna qalacaq. Odur ki, onu gecə ilə öldürür və aparır obiri qəbilədən olanların qapısının ağzını atır, çıxıb gidir. Səhər-səhər onlar işdən xəbər tutur və iki qəbilə bir-birinə müharibə elan edir. Bu qəbilə iddia ki, siz öldürmüsünüz o uşağı. Onlar da imkan edir ki, biz öldürməmişik. Və ki, iki səhv düzülür qarşı-qarşıya ki, döyüşsünlər bir-birindən qisa çalsınlar onlardan biri deyir ki nə üçün döyüşürük axı bizim aramızda o cür Peyğəmbər, elçi var Musa Aleyhisselam gedə yandan yanına ondan məsələt alaq görək o nə deyir elə bu vaxt Musa Aleyhisselam Allah s.ə. ayə nazilə deyir deyə onlara inət kəssinlər onlar nə cavab verir Ətətdə huzu huzulə, sən bizə ələ salırsan, inəf kəsək. Ələ salırsan bizi, Musa aleyhissalam da, ələ salırsan nə deməkdir? Allah subhanətə alənin sözü ilə bizə ələ salırsan, Allahın sözünü də ələ, ələ salmaq, yəni laqlağı etmək küfürdür, cahillikdir. Odur ki, o deyir ki, Əuzu billəhi, Ən əkunə minəz cəhilin. Cahillərdən olmaqdan Allaha çıxınıram. Allah mənə qoruşan. Sonra onlar bu inəyi kəsməyi təxirət alır və başlayırlar müxtəlif suallar verməyə. Həvvətcə soruşurlar ki, inəy zaman olsun qotu. Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. ayə nazil edir ki, Nə cəban olsun, nə də qoca. Sonra sual verirlər ki, rəngi nə olsun? Beləliklə, Allah subhanətə alə onların çəkilməşdirir. Nəayət gəlib, elə bir inəy tapırlar. Sab-sarı, xalis sab-sarı da bir orta yaşlı, heç biri iş görməyən, o vaxta qədər heç bir iş görməyən, yeganə bir inəy olur bir nəfərdə. O adam da o inəyə vermir, bir vermirəm. Dərisi boyda nə qədər qızıl tutursa, o qədər qızıl versəniz, verəcəm. Və axırlar hazırlaşırlar və qızılı verib inəyə götürürlər. İnəyə kəsirlər və elə ki, o ilə adama vururlar, dirilir və deyir ki, məni filan öldürür. Öz doğma, əmin. Onu cəzalandırırlar. Allah s.ə.v. bu ayələri görün necə ardızıl olaraq izah edin, görün bu ayələrdə necə gözəllik var, necə ardızıllıq var. Musa aleyh salam ki, onlara deyir, inək kəsin. Onlar deyir, bizim üçün Rəbbinə dua et ki, onun nə cür inək olduğunu bizə bəyan etsin. Allah sağa nə isə əmr edirsə, dərinliyə getmək lazım deyil. Çünki nə qədər dərinliyə getsən, bir o qədər də sənin işin çətin yəşəcək. Necə ki, preqəmbər s.ə.v. Suallar verirlər, beyizdirirlər, və axırda biri gülə-gülə deyir ki, mənim qiyamət günü yerim ara olacaq. Peyqəmbər s.ə.v. deyir ki, cəhənnəm. Sağlığınday ki, bu adam bilir ki, yeri cəhənnəm olacaq. Təsəbbür edirsiniz, bu necə dəhşətli bir şeydir. Ölənə qədər orı necə yaşayacaq Allah bilir. Allah-ı Allah təala da qulanda deyir ki, Lə təsəlu ən əşyə intub dələkum təsukum Sizə aid olmayan şeyləri soruşmuyor Soruşacaqsınız, cavabını biləcəksiniz və bu sizin halınızı pozacaq. Sizin oğdatınızı təlxət edəcək. Allah-ı da əmr edir, Musa a.s. deyir ki, onlara başa çalsın. Musa a.s. da deyir o ki, o inək nə çox qoca, nə də çox cavan. Bunların ikisinin arasında orta yaşlı bir inəkdir. Onu tapın. Sizə nə əmr edilirsə, yerinə yetirin. Baxın, yenə də Allahın rəhmi gəlir. Yenə xəbərdarlıq edir ki, sizə nə əmr edilirsə, onu yerinə yetirin. Ki, bir az da işinizi çətinləşdirmeyin. Buna baxmayaraq, onlar yenə soruşur. Deyirlər ki, bizim üçün Rəbbinə dua et, ki, onun... Nə rəngdə olduğunu bizə bəyan eləsən. Subhanallah. Nə rəngdə olduğunu bəyan eləsən, Allah subhanətə alə də əmr edir. Musa aleyhissalam onlara deyir ki, deyir ki, Rəbbim buyurur ki, rəngi parlaq, sap, sarı bir inəy olsun. Sap, sarı, xalis. Təfsirdə də gəlir ki, nə bir qara nüqtə, balaza bir qara nüqtə, nə də bir ağ nüqtə olsun üstündə. Sap, sarı inəy olsun. Yaşı da nə aşağı, yəni uşaq, yəni balacaq, yaşa doğru ya nədə ki, yuxarı yaşa doğru olmasın. Tən elə orta yaşlı olsun. Bunu çıt tapmaq çox çətindir. Və bundan var ona baxanları sevindirsin, ona baxanda adam sevinsin. Bunu çıt tapmaq çox çətindir. Lakin Allah subhanət hələ bunu deyəndə bilirdi ki, belə bir iney var və onu gedib çox çətinliklə də olsa tapa bilərlər. Odur ki, Allah-u onu istiqamətləndirdi. Allah-u Teala heç kəsi bacardığından artıq yüklənir. Sadəcə olaraq, kim çətinliyə özünü atırsa, ona elə çətin şeyləri yükləyir, kim Allahın asan şeylərini qəbul edir, onunla kifayətlənirsə, Allah-u onun işini yoluna qurur, asanlaşdırır. Onlar yenə sakitləşməli və yenə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 özləri etiraf edir axıqda, deyir, əlbəttə, əgər Allah istəsə, biz doğru yolda olaraq. Təfsir alimləri deyir ki, əgər onlar bu sözü deməsəydilər, Allah subhanətə alə onları tamamilə azğınlığa salardı. Əgər Allah istəsə, bax, Allah arxan olurlar, biz doğru yolda olaraq. Allah subhanət alə də onları istiqamətləndirir. Və Musa a.s. deyir ki, o buyurur ki, o nə yer sumlamağa, nə də əkin suvarmağa görə ram edilmiş bir inək de Heç bir iş görməyib. O, sağlam, keyifsiz, heç bir ləkəsiz bir inəkdir. Nəhayət onlar görün nə Deyirlər ki, indi sən həqiqəti gətirdin. Və gedib onu tapırlar, kəsirlər. Halbuki az qala bunu yerinə yetirməyəcəkdir. Az qalmışdır ki, bunu yerinə yetirməsinlər. Demək, bu ayədə, sonra gələn ayədə Allah sunat-alə deyir ki, siz bir nəfərə öldürmüşdünüz və onun barəsində mübahisə edirdiniz. Allah sizin gizlətdiklərinizi aşlara çıxartdı. Bax, o inəyin vasitəsilə ölünü diriltdi və onların gizlətdiyi o qatili üzə çıxartdı. Fikir verin, burada görün necə incəlik var. Allah-u Allah, onu necə yüzə çıxardı? Möcüzə ilə onu dirildi və o dövrdə yaşayan adamlar onun dirildiyini öz gözləri ilə gördülər. Bu özü özlüyündə bilirsiniz necə böyük bir ibrətdir. Allah-u Teala deyir ki, biz dedik onun, o kəsilmiş inəyin, bir parçası ilə ona vurun. Onlar belə etdikdə ölü dirildi və qatilin kim olduğunu onlara xəbər verdi. Ayənin Görün, sonunda nə Allah ölüləri bu cür deyildir. Və öz ayələrini, möcüzələrini sizə göstərir ki, bəlkə anlayasınız. Bu cür deyildir. Fikir bir nəfər edilibdir. Bir nəfər edilibdir, amma deyir ki, ölüləri bu cür deyildir. Qiyamət günü də insanlara bu cür deyildir. Və bu möcüzə ilə bunu sübuta yetirdi. Şünqit Rahimahullah da deyir ki, bu ayədə həmin o şəxsi diriltməkdə insanların qiyamət gününün də diriləcəyinə dəlil var. Çünki, bir nəfəri diriltmək kifayətdir ki, hamını diriltməyə sübut olsun. Yəni, bir nəfəri dirildə bilirsə, Allah subhanətə alə, hamını da diriləcək. Bunu da Allah-u Teala quran Kərimdə bu ayə ilə ispat edir. Mə xalqukum və lə bəsukum illə kə vahidə. Sizin dirilməyiniz də, xəlq olmağınız da və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 Burada heç bir məcaz yoxdur. Həqiqi mənada onların qəlbləri daş kimi oldu. Bundan sonra sizin qəlbləriniz sərtləşib daşlar kimi hətta onlardan da daha sərt oldu. Əv əşəd duqqası var. Onlardan da daha sərt. Daş yaxşıdır. Daş heç olmasa Allahdan qorxur. İndi görəcəksiniz. Daş heç olmasa Allahı zikr edir. Daş heç olmasa insanı sevir. İndi görəcəksiniz. Amma o qəlbilər daşdan da pisdir. Nə möminləri sevir? Nə Allahdan qorxur? Nə də başqa şeylərə riyayet edir. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Va inda min al-hijarati lama eləsi var ki, ondan çaylar daynayıb çıxır. Va inda minha lama yashaqqaqu fiyakhrucu Eləsi də var parçalanıb yağlıb içindən su çıxır. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Və eləsi də var ki, Allah'ın qorxusundan yuxardan aşağı yunbolana düşür. وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلْنَا مَّا تَعْمَنُونَ Sizin isə bu etdiyiniz yaramaz əməllərdən. Allah qafil deyin. Allah xəbərdardır. Və Peyğəmbər səv hədisində gəlir, deyir ki, هَذَا اُحُد جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ Bu uhud dağıdır. O bizi sevir. Biz de onu sevirik. Dağ, dağ, sevə bilir. Amma o qəlbəri səhətləşən insanlar sevə bilmir. Nən ki səhətləşən, səhətləşməyə doğru gedən bəzi qəlbərdə müminləri heç sevə bilmir. Sevmək istəmir. Və yaxud Peyğəmbər səhələm başqayıq istəyir şey ki, İnni ilə ərifu həcəran biməkkətə kənə yü səllimu qablən ubrasə indi arifuhu alə mənd ir məkkədə elə bir daş tanıyıram hələ mənə peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl onun yanından gəlib keçdikdə mənə salam verirdi şirə salam verirdi subhanallah daş salam verir İndi dədir mən o daşı tanıyıram başqa bir rəvayət peyğəmbər sallalləh əlinə bir ocaq götürür Və deyir ki, biz onların subhanallah subhanallah subhanallah Allah, Subhan Allah deyə zikr elədiyini qulaqlarımızla işittik. Fikir veririz. Dəşə edir. Və Peyqəmbər s. bir kötüyü olur. Üstündə xütbə verirmiş. Yələ ki, Peyqəmbər s. səlləmi üç üç pləkandan ibarət mümbər düzəldirlər. Peyyəndə əsələm o kötüyü tərk edir və minbərin üstündə başlayır xutubə verməyə. Kötüyü başlayır ağlamağa. Onun o ahnaləsini sahabələr deyir ki, vallahi qulağımızla neşətdik. Kötüyü sevir, qaş sevir, qaş zikr edir, qaş qorxur, qasayır. Ama insanlar nə qorxur, nə sevir, heç bir qəlbi daş olan insan bütün bu şeylərdən, bütün bu neymətlərdən uzaqdır. Allah Subhanahu bize onu sevməyi, ondan qorxmağı, ona ibadət etməyi nəsib etsin. Sonra Allah Subhanahu taala ki: "Əfəttat ma'un an yu'minu lakum və min ba'di ma aqaluhu və Siz onların Sizə inanacaqlarını mı ümid edirsiniz? Demədiyə iman gətirəcəklərini. Yümin o, iman gətirmək mənasındadır. Ancaq məhz burada inanacaqlarını mı ümid edirsiniz? İnanmayacaqlar. Dəridən qabıqdan çıx. Nə edirsən elə, onlar sənə inanmayacaqlar. Nə vaxta qədər? O vaxta qədər ki, sən onların dediyinə tabir olasanın. Səndi onların dediyinə tabi olsan, vallaha ki, sənə Allahdan elə bir bəla gələcək ki, ondan sonra sənə nə bir köməksin, nə də bir dost tapılacaq. Allah Subhanə Teala bu ayədə deyil ki, halbuki onlardan bir zümrə var idi ki, Allahın kəlamını eşidib, anladıqdan sonra belə, bilə bilə onu təhrif etdilər. Bir kəlmə, hit dedi, hint-tatın deyib, başladılar lağlağa etməyə. İndi də, İstəva deyir, istəvə deyib başlayırlar istəhza etməyə. Elə bilirsiniz, istəvə deyənlər imandan istəvə deyirlər. İstəvə sözünü fikirləşənlərin özləri lağlağı üçün onu fikirləşib. Sonradan sabahsız olanlar onu qəlbən desələr də, onlar başa düşmürlər ki, onun ilkini qoyanlar onu nə məqsədlə təhvət ediblər. Sonra Allah Taala buyurur ki: "Və izələ kulləzîne əmənū qālū əmənnə. Və izə xələ bə'dühüm minə bə'din qālū ətətəḥaddəsūnahum bimə kəfəḥa llāhu əleykum liḥājicukum bihī illə rabbikum əfəlā taqilūhum?" bu ayələri. Onlar iman gətirənlərlə rastlaşanda biz iman gətirdik deyirlər. Biri-biri ilə xalvatda qalanda isə deyirlər: "Allahın sizə bəyan etdiyini onlara danışırsınız ki, Onlar Rəbbinizin yanında bunu sizə dəlil gətirsinlər, məqər anlamırsınız. Nə idi onların danışını? Tövratdan oxuyub bildiyi nə idi? Peyğəmdər s.ə.v. əlamətləri. Onlar s.ə.v. bütün əlamətlərindən xədardar edilər. Və hətta müşriklərlə onlar arasında müharibə düşdükdə deyir bilər ki, gözləyin. O Peyğəmbər gələcək, sonuncu Peyğəmbər. Biz onunla birləşib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 Quran-ı Kerimdə e, üzr öz kitablarında Peyğəmbər s.ə.v-in nə qədər əlamətləri var idisə hamısını silmişdilər. Kimin əlində kitab var idisə o kitabdan silmişdi. Amma elələri də var idi ki onların əlində həqiqətən Peyğəmbər səv əlamətləri olan kitab qalmışdı. Onlardan biri bu əlamətlərin hamısını yoxlayır və Sonda Peyğəmbər s.ə.və səbirli, ədalətli olmasını da yoxlamaq üçün gəlir yanına. Bu, məhşur rəvayətdir. Ondan Peyğəmbər s.ə.və borca xurma alır. Qaytarmaq müddətinə bir gün qalmış, həmin o yahudi gəlib deyir ki, axı sən Peyğəmbərsən, niyə ədalətsizlik edirsən, borcumu niyə qaytarmırsan? Üçdünə qışqırır və səsini qaldırır. Bu vaxt Ömər ibn Xattab-i Yalan onu başını üzmək istəyir. Öldürmək istəyir. Peygamber s.ə.v sal saxlayır, onu deyir ki, sən mənə nəsiyyət etməliydin ki, onun borcunu qaytarın. Ona da nəsiyyət etməliydin ki, səbirli olsun. Get filan kəsdə, bir zəmbil xurma var. Götür, bu kişinin borcunu qaytar. Ondan əlavə, bir oğuz dağıtıq ver, ki, səni bağışlasın. Sənə qarşı qəlbində bir şey qalmasın. Ömər ibn Xattab r.ə.v elə ki, bunu edir. Həmin Yahudi Ömərə deyir ki, mənim bir, bağ, bir xurma bağım var. Mənim bu xurmalara ehtiyacım yoxdur. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v-in ədalətli olduğunu sınayırdım. Və qayıdır Peyğəmbər s.ə.v-in yanına şəhadəti gətirib müsəlman olur. Həmçinin, onların təhrif etdiyi şeylərdən biri, Peygamber s.ə.v-in dövründə zinakar kişi və qadını gətirib Mədinənin kütçələrində gəzdirirlər. Üstbaşlarını hisə buluyurlar, kömürlər. Hamı tanısın, bilsin ki, bunlar zinakardırlar. Və Abdullah ibn-i Salam rəviyəllahan hu deyir ki, Musa a.s. sizə Bunu buyurur. Məhəl e, tövratda Allah sağa sizə bunu buyurur, onlar deyirlər ki, bəli. Deyir, onda tövratı gətirin, baxaq. Gətirirlər və o zinanın cəzası olan yeri əli ilə tutur, göstərmir. Abdullah ibn-i Salam deyir ki, qaldır əli. Əlini qaldırır, görürlər ki, orada zinakarı başqalaqla cəzalandırmaq əmr edilir Lakin onlar buna Yalnız ona görə əməl etmirlər ki, bu, Allahın bu qanunu hər kəsə tətbiq edə bilmirlər. Kasıblara tətbiq edə bilirlər, varlılara isə tətbiq edə bilmirlər. Odur ki, orta bir yol tutub belə bir şey, belə bir hərəkət edirlər. Peyqəmbər s.v. bizə buyurur ki, Əgər bir münkar, yəni Allahın qadağan etdiyi şeyi görsəniz, onu əlinizlə düzəldin. Bazar masanız dilinizlə, onu da bazar masanız qəlbinizlə nifrət edin. Əllə düzətməyi bizim ixtiyarımız satmır. Əllə düzətməyə bizim ixtiyarımız satmır. Biz sadəcə cəmata yalnız dilimizlə nəsiyyət edə bilərik. Allah s.ə.alə, Deyir ki, növbəti ayədə Əvvələ yələmunə ənnə Allahı yələmu məyusirrunə və məyulinhum Nəyər onlar bilmirlər ki, Allah onların gizli saxladıqlarını və aşkarat çıxartdıqlarını bilir, qəlblərində gizlətdikləri küfrü və üzə çıxartdıqları imanla Allah subhanətə alə xəbərdardır. Onlardan az bir qismini istisna edir. Deyir ki, və Ummiyun la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Ha bir qism-i istisnaidir. Hə dərir ki onlardan elə savatsızları da varır ki bu kitabdan xəbərləri yoxdur. Onların nazil olan kitablardan, kitabdən xəbərləri yoxdur, onun içindəkiləri bilmir. Və xülyalardan başqa heç nəyə qapılmazlar. Ancaq zənnə uyarlar. Belələri də var. Elə indi də müsəlmanlar arasında Quranla xəbərək olanlar da var. Xəbərsiz ancaq zənnə uyanlar, xülyalara dağlanlar indi də var. Hər zaman olub. Hər dövür olub. Savatsız dedikdə burada nə qəst edilir? Peygamber Əsələm deyir ki, biz savatsız ümmətik. Yazmağı və saymağı bacarmıraq. Xalbuki, müsəlmanlar arasında yazmağı da, saymağı da, oxumağı da bacaranlar var idi. Peygamber s. istisna olanları qəst edir ki, onlar sabaqsız, yəni yazıb oxumağı bacarmınlar. Sonra Allah taala xəbərdar edir qorxudur, çəkindirir və deyir ki, təvailun lilləzinə yəqtubunə kitabə biədihin. Sümə yəqulunə fəzəmin indilləh. Vay o kəslərini Allah ki, onlar öz əlləri ilə kitab yadır, sonra da bu Allah tərəfindəndir deyirlər. Hər zaman bu olur. Musa ilə məbarəzə sizə misal çəkdiyim, necə ayə üzündən ayələr uydurdu sonralar nə qədər hədislər uydurub onunla pul qazananlar ayələr deyib onunla pul qazananlar cəmatı azdıranlar olub bunlardan bir gözəl misal çəkmək olar bir nəfər məscidin imamının xütbə verir bilmək ki cəmatı özünə necə cəlb etsin cəmat onu sevsin Cəmaat ona bağlı olsun. Başlayır Peyğəmbər Salisələmin adından cəhvəngiyyatlar danışmağa. Amma çox iləgər olur. O cəhvəngiyyatları başqalarının adına yozur. Başqalarının boynuna atır ki, səvah bir şey çıxsa, bir əmmat çıxsa, bundan görməsinlər. Və hansı hədisi rəvayət edirsə, deyir ki, bu hədisi Əhməd ibn-i eşitdim. Və ya İbn-i Mayinlə işitdim. Rahimə xunullah. Xoşbəxtlikdə Əhməd bin Həmbəl və İbn-i hər ikisi cümədə olur. Xutbəni dinləyirlər. İkisi də bir-birinin üzrünə baxır ki, bu nə danışır? Biz ona belə hədis rəfad etmişik. Cümə qurtarır, zəmat dağılışır, hər ikisi yaxınlaşır imama. Deyir ki, bəyə hədislər danışır ben. Kimdən eşittin sen hadisləri? Diyir, Ehməd ibn Həmbəl'dən. Diyir, Ehməd ibn Həmbəl, mən. Mən istəni, qanı Birinci dəfəd görəm. Mən sənə belə hadis tanışmışam. Diyir, onda İbn-i Yəqin diyəsən, ondən eşitmişam. İbn-i Məyin də i̇bn mən. Mən sənə belə hadis tanışmışam. Şiriləşir, birəşir. Yer üzündə elə təşsisiz, Ehməd i̇bn Məyin. Şiriləşir. Pul qazanmaq üçün da bilmirlər nələr etsinlər. Və tarix boyu, tarix boyu həmişə boğulub. Allah s.ə. də bu ayələrdə açıq aydın o kəsləri qorxulur ki, onlar əlləri ilə kitab yazır. Yəni, uydurma keyləri cəmaata çatdırır və bunun nəvəzində pul qazanırlar. Və ayənin əvvəlini vayilə başlayır, fəvayilə, axırını da o ilə bitirir. Və Va vayilu ləhum min məyəsibon və qazandıqlarına yürək, vay onların alınan. Vay, ümumiyyətlə, qorxutmaq üçün işlənilən bir kəlmədir, vay olsun. Amma, bunu bu cür nələ izah ediblər? Demək, Atta ibn-i Yəsər deyir ki, vayl, cəhənnəmdəki vadinin adıdır. Əgər ora dağlar düşsə, əriyər. Dağlar ora düşsə, əriyər. Əbə-iyyət, başqa cür təfsir verir, ki o ayın cəhənnəm əhlinin bədənindən çıxan o irindir və bütün bu təsirlər səhi təsirlərdir hamısı o cəhənnəm əhlini üçün ola bilər kitabı da yazan sözsüz ki heç vaxt aşağı tədəqə olmur, sabahçızlar olmur, dindarlar arasında ali dindarlar kitab yazmır və yaxud insanlara, cəmaata fetva vermir. Fetvanı verən adam məsuliyyət daşıyır. Demək, bu şeyləri o vaxtda, indi də eləyən ancaq alimlər olur. Rahiblər olur və s. Sonra Allah Subhanahu deyir ki: "Vakkalu lan tamassana an-nar illa Onlar dedilər ki, Cəhənnəm modu bizə bir neçə gündən artıq toxunmaz. Bir neçə gün İndi görəcəksiniz necədir. Kul ittəxəstü minəllahi əhdən fəlan yəxlifəllahu əhdəhu əntəqulunə aləllahi ma Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsınız. Məgər Allahdan əhd almışsınız? Belə is Allah verdiyi əhdə əsla xilaf çıxmaz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsınız. Demək, Peyğəmbar s.v. yemək yiyir və ona yemək gətirən adamlar yeməyin içsinə zəhər qatırlar ki, Rasulullah s.v. öldürsünlər. Qoç ətindən pişirilmiş yemək, içində də zəhər gətirib verirlər. Peyğəmbar s.v. yeyir və bunu hiss edir. Hiss elədikdən sonra sahabələri deyir ki, nə qədər ki, kafir, münafiq var, Bu ətrafda. Hamısını mənim hüzurma toplayın. Hamısını toplayırlar və Rasulullah s.a.v deyir ki, mən sizdən söz soru çözələm. Düzünü cavab verin. Onlar deyirlər, bəli. Sorur. Bir atanız kimdir? Fikir verin. Burada elə bir şey yoxdur. O atasını, atalarını soruşur ki, atanız kimdir? Deyirlər, atamız filan kəs. Programbar s.a.v yaxan danışırsın. Subhanallah, atalarını soruşur, atalarını da deməyə qorxurlar. Bir filan kəs, bir yalan danışırsınız, atanız filan kəsdir. Deyirlər düz deyirsən, filan kəsdir. İlində sizdən yenə söz soruşacaqam. Düzünü deyin. Deyirlər ki, biz yalan danışıqsan, bilecəksən. Ona görə biz sənə ancaq düzünü deyiz, deyir. Soruş. Qəpəqəmbər salı sələm deyir ki, Cəhənnəm əhli kimdir? Deyirilər, cəhənnəm əhli bizdik. Subhanallah. İnşallah <gülüyor> danış vururlar. edirlər ki, cəhənnəm əhli bizdik. Amma, biz cəhənnəndə çox az bir müddət qalacaq. Resulullah <gülüyor> s.v. verir, yalan danışdınız. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Görün, istədiyi sualı vermək üçünün Hansı mərhələlərdən keçdi ki, ətrafdakılar hamısı onların yalancı olduğunu bilsin, axırda onlar doğrudan, düzgün cavab versinlər. Sonuncu sualın cavabını düz verirlər. Deyir ki, bu yemək insinə zəhər qatmışdınız. Deyirlər, bəli, qatmışdıq. Nə üçün bunu eləmişdiniz? Kükür ver, görünə cavab verirlər. Biz bunu ona görə etdik ki, əgər sən doğrudan da Allahın edicisənsə, yaşayacaqsan, ölməyəcəksən. Yox əgər yalansıqsansa, bu zəhəyə sənə təsir edəcək və öləcəksən. Peyğəmbər s.ə.v. ölmədi. Ondan sonra nə qədər yaşadı? Nə qədər? Uzun müddət? İllər? Əl-Həmdülət! Allah s.ə.v. onu qordu. İndi baxaq görək onlar o az bir günü neçə gün sayanlar. Deyirlər ki Peyğəmbər axıram deyir ki, Mədinə əhlinə onlar birdilər ki, dünyanın müddəti 7 e 7 min ildir. 7 min il. Və Cəhənnəmdə də hər minilə bir gün qalacaq. Demək Cəhənnəmdə 7 gün qalacaq, sonra da cənnətə geyəcəyik. Əzab bitəcək. Allah s.ə.v. Bu ayəyə nazir edir. Ki, onlar dedilər ki, bizə cəhənnəm odur, bir neçə gündən artıq toxunmayacaq. Dey onlara ki, Allahdan vəd almışsınız. Əgər vəd almışsınızsa, vəd almışsınızsa, görün Allah necə ədalətlidir. Vəd almışsınızsa, Allah vədimə xilas çıxmayacaq. Əks halda, həbədi olaraq, Cəhənnəməd şəhəcəyətəniz. Sonra Allah-u Teala deyir, Bələ mən kəsəbə seyyətən və əhətət bihi xatiyyətuhu fəuləkə huməsəbun nəf hum fihə xaligun Bu ayənin dalınca bu ayəni demək, nə deməkdir? Hə? Allah-u Teala deyir ki, əlbəttə, günah qazanan və xətaları özlərini əhatə edən kəslər, od sakinləri birlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu nə deməkdir? O, ödəməkdir ki, həmən o kəslər ki, bizə od bir nezə gündən artıq toxunmaya da deyirdilər. Onlar əbədi od sakinləridirlər. Nədir onların qazandığı günah? Qazandığı günah şirkdir. Bəs nədir onların xətaları? Xətaları da cəhənnəmə gətirib çıxaran hər bir əməli. Bu da təfsirdə gəlib. Mücahid, namar və s. bunu təfsir edib. Peyğəmbər s.ə.v. Ayşə r.ə. görə nə də gözəl məsiyyət edir. Deyir ki, ey Ayşə, kiçik günah etməkdən çəkin. Onları elə belə şey hesab etmə. Onların da soruq olacaq. Onları da Allah tələb edəcək. Nə üçün bunu et? Balaca bir səhv, sənə elə belə gəlməsən. Bu balada səhflərdir nöqtə nöqtə. Qəlbi tam qaralır sonra onu qapadır. Bu ayəni xəvarizər dəlil gətirir ki, hər bir dinah sahibi kafirdir. Fəxsinə Əbdurrahman Əsəd rahmeullah görək bu ayə onların özünün özlərinin əleyhinə olan bir dəlildir. Ahillərnə bəllenə oxuyurlar. Batilə gedədə olanlar bidət əhli. Nəyisə dəlil gətirdikdə əvvəllərin ya da sonunu izlədirlər. Özlərinə rahat lazım olan bir yeri gətirir ki, ha, görürsən dəlil budur. Əvvəlləri oxusan Allah Subhanahu taala nəyə görə onları cəhənnəm əhlindən, əbədi cəhənnəm əhlindən elan etdi? Dedi ki, onlar cəhənnəm əhlindən. Nəyə görə? Əvvəlki günahlarını görsən biləcəksən ki, şirk, küfrə görə abi günaha görə deyil. Şirkət etdiklərinə görə, küfr etdiklərinə görə. Sonra Allah Subhanahu bunun dalınca: "Hər hal möminləri müjdəli. Vallazina amanu və amilissalihat, ulayka ashabul-cennati hum fiha khaliduun." Buçu qaldı, iman gətirən və əməli salih olanlara onlar cənnət sakinləridirlər. Orada əbədi qalacaqlar və Allahi kəbədə qalacaqlar Allah s.ə.v. bizi onlardan etsin Hı -hı. və nəhayət sonuncu ayəni yani 83-cü ayəni de izah edək, bununla da bugünkü dərsi tamamlayaq Allah s.ə.v. deyir ki və إِلَّ biz İsrail oğullarından bəni israilə la ta'budun illallah biz israil oğulları ilə əhd eddik ki Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyəcəksiniz və valideynə ihsanən valideynin qayğısına qalacaqsınız və zil qurba və yaxınlara qohumaqrabaya da yaxşılıq edəcəksiniz və yetimə həmsinin yetimlərə də Və məsakin, miskinlərə də. Və qulul lin İnsanlara da gözəl söz deyəcəksiniz. Və qimussalati və atuz-zaka. Və onlara da namaz qılmaq və ve zəkat vermək vacibdir. Namaz qılacaqsınız, zəkat verəcəksiniz. Summat havalaytum illə qalilan minkum və entum Sonra isə az bir cismi, az bir hissəni istisna olmaqla üç çevirərək haqqdan döndünüz. Bu ayələrdə Allah Subhanahu bu şeyləri sadalayır. Gəlin, baxaq görək. Bunlar nə deməkdir? Valideynin qayıqsına qalmaq aydındır. Valideynə qarşı çıxmaq ən böyük günahlardan biridir. Və valideynin qayıqsına qalmaq Allahın ən sevimli olan əməllərdən biridir. Allaha ibadət də öz yerində ən birinci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 Şəriətdə yetim saymır, amma belə Anasız qalan ərzət yetim sayılır Sonra Miskin dedikdə Kasıb dedikdə Bu qəst edilmir ki Ona lazım olan qədər ruzu tapır Və deməli bu miskin deyil Əgər bir loxma yeməyi varsa Təfsirdə gəlir, bir loxma Hətta iki loxma yeməyi varsa Bu demək deyil ki miskindir Miskin deyil Loxması olu ola, yeməyi olu ola Kifayət qədər yemək olu, ola yenə o miskin sayıla bilər. Miskin kimdir? İzah gətirir. O şəxs ki, ona bəs etmir. Bəs eləmir. Əlbəttə ki, burada o şey qəsdə bilir ki, həyatda lazım olan şeylər ona bəs eləməsin. Kifayət eləməsin. İnsanın onsuz da gözü doymur. Uxud dağı boyda qızıl olsa, deyəcək, bəs deyil. İkincisi olsun, üçüncisi olsun. Əlbəttə o miskinə aid deyil. Və ikinci təfsir gəlir ki, insanlardan nə isə istəməyə utanır. Ehtiyacı var, əyək qabısı yoxdur, əyək qabısı deşikdir. Yağışda, avada, içində su olur. Amma yenə utanır, heç kəs fənəsini istəmir. Allaha təbəkkül edir. Sonra, Allah Əs. deyir ki, insanlara gözəl söz söyləyin. Peyğəmbar s. s. də hədistə deyir, balaca bir şeydən də Sawab qazanmağa çalışın. Hətta qardaşının üzünə xoş baxmaqla, gülünsəməklə belə. Sadə bir şeylə savab qazanmağa çalış. Daim gülərüzlü ol. Yəni bu demək deyil ki, şiş-şiş zarafat edəsən, onun əksinə günah qazanacaqsan. Bu deməkdir ki, gülünsəyəsən və savab qazanasan. Və bu ayəyə uyğun başqa bir ayəni də ayənin ayə ilə təsirini demək misafurəsi 36, 37, 38-ci ayələrdə Allah s.a. deyir ki Allaha ibadət edin və heç bir şey ona şərif qoşmayın vaidinlərə, qohum əqrəbaya, yetimlərə, kəsiblara Yaxın və, qo və uzaq qovumlardan olan da olmayan qonum-qonşuya, yol yoldaşına, yolçuya, yəni müsafirə və sahib olduğunuza, köylə və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah təkədbürlü olan və lovqalıq edən kəsləri sevmir. Bu kəslər ki, baxın, kimlərdir onlar? O kəslər ki, xəsislik edir. İnsanlara da xəsisliyi əmr edir. Allahın öz bütbündən onlara verdiyini gizlədirlər. Biz kafirlər üçün saldıcı bir əzab hazırlamışıq. O ki, həmsinin öz mallarını insanlara göstərərək riyakarlıqla xərcləyir, özləri isə nə Allaha, nə də ahirət gününə inanırlar. Şeytan kimə yoldaş olarsa, necə də pis yoldaşdır o. Demək, bütün bu şeyləri edənləri Yoldaşı, dostu şeytandır. Ondan əvvəlkiləri edənlərin isə dostu ələdir. Allah subhanahu tealədir. Allah subhanahu tealə bizə dost olsun, bizi daim qorusun və hə bizi cənnət əhlindən etsin. Subhanək Allahumma və zəhəmdi təşhədənlə ilə ilə əhləndə əstəxburqə və ətubu iləyib.